Ja, för 10 poäng. Det är lite klurigt idag. Jag kan öppna med den. Min första professionella match spelade jag för moderklubben Motherwell 1981. Efter att ha varit med och vunnit den skotska andra divisionen med Motherwell 84-85 köptes jag av Leicester City. Leicester betalade 250 000 pund för mig och Ally Moutland. Det var alltså en dubbeldealer. I början på 90-talet gick jag vidare till en ny klubb. Och där stannade jag i sex år. Där blev jag en gång framröstad till årets spelare i konkurrens med David Betty, Gordon Strachan, Gary Speed och självaste Erik Cantona. Det är ni. Okej, okay, då vet vi det. Det är korrekt. Det är bra där. Det är precis det vi vet än så länge. Jag är på din sida, Ibland så ingen villjästning. Uh, du har ju sagt att det ska vara så svårt, så det är ingen. Ja, som... den är lite klulig. men lite kluv. Det här låter så. Mm. Ja, vi kör vidare på ta på Min karriär rullade på och jag hade nu bytt klubb igen. Där vann jag direkt UEFA-kuppen med mitt nya lag. Vi mötte Deportivo Alaves och jag blev utsett till matchens bästa spelare i finalen efter att ha varit inblandad i fyra av fem mål. Jag vann även FA-kuppen och Ligakuppen med det laget som jag representerade under två säsonger mellan 2000 och 2002. Jag avslutade spelarkarriären 2004 då min fru insjuknade i cancer. Då hade jag varit spelande tränare i Coventry under två säsonger. Eh, uh, uh, fan. fan. det där kände jag igen. Nu är jag otäckt nära igen. <laughs> du ska bara komma på namnet. <laughs> du fan, ja, är jag, jag är också sjuknära nära dig. nu. Jag, jag ska <laughs> bara komma ska på namnet uh, ja, nu vill vi tänka lite stund här. Det så jävla länge sedan. Mm. Nej, nu har ni tänkt klart mm. Mm. Vi kör på 6 poäng Jag tog ett uppehåll på 4 år Och 2008 fick jag jobbet som tränare för Leeds Mitt under säsongen Det gick bra och vi förlorade bara 2 av 12 matcher Men i upptäckten av nästa säsong Så fick jag sparken efter fem raka förluster Därefter blev jag hjälptränare i Middlesbrough Och sedan assisterande manager i Aston Villa Min frisyr kräver inte så mycket vax Och Söderberg tycker att jag är väldigt lik Paolo Di Canio. Det mm -hmm. var inte den jag hade skrivit upp först då. Så nu borde du ha en liten bild av honom. Ja, fanang i hår. <laughs> Tack <laughs> ni är vikpå, det kan ju. Ja. <laughs> Skit nu, va? <laughs> jag... jag säger att den är lite tricky, men det är bra. Fan. Fyra poäng. Jag spelade i det skotska landslaget under ja. nästan hela 90-talet. Där blev det fem mål från min mittfältsposition. För er som inte vet vilket lag jag spelade med när jag vann UEFA-kuppen 2000 så kan jag avslöja att tränaren hette Hulier. Ja, Förresten så tycker jag att... själv... <laughs> fan! Jag vet inte varför jag är mer överhuvudtaget. Varför kommer inte efter 20 minuter? Jag är så dålig och okay. Jag Det fortsätter då här på fyra poäng. Tränaren hette alltså Huler i det laget som vann UEFA-kuppen 2000. Och förresten så. Tycker jag själv att jag är väldigt bra på att slå frisparkar. Ja, ja, ja. Men kan du vara tyst? Nu? Ja. Ah. Nej, har du, har, du ingen annan ska få poäng. Har du jag också en namn då? Ingen, nej, det säger inte. jag säger bara, ingen ja, äh, poäng, inte. ingen kan, kan ju svara där mer än ja. Jörgen har svarat. Så jag går på två poäng. Shit, svårt det Här, var. här är äh, inte någon som vet vem jag är. <laughs> Skäms på er. Jag delar förnamn med Francis tränare och även med Fils brorscha. Det var två poäng. <laughs> de var bra, du vad? Uh, <laughs> ja, vad fan är det här? Jag sa, <laughs> jag sa ju de cancern där. Det satt som en smäck. Tyvärr. <laughs> well said, Ni borde ju veta för <laughs> Ja, <laughs> vad fan hjälper det? Ja, fan, du måste... Nej, men de var nolla. Kom igen nu. Låt mig skina <laughs> på mina vanliga. Fyra poäng. Eh, per, per. Nej, nice. ja, äntligen. Äntligen. Fan, ja. Äntligen. En änkling, alltså. Ja, ja, ja. <laughs> <Ja>, en <enkligen. laughs> Gick kom bort. Ja. Ja, Svensson får höra då. McAllister. Gary McAllister. Oh, oh, <F2> den var lite tricky. Ja, ja, det var. Har ja, ett... ja, han varit I... med i Manchester City? Ja, oh, oh, det, vill... uh. det känns som det. Han har inte spelat Manchester nej. nej. Det känns som det. Men någon. Nej. nej. Alla säger nej. Nej. Vad är jag fel? mm